På små kullar i solen ligger några lustiga hus. Där bor Bamse och hans vänner. Bamse börjar alltid dagen med en burk honung. Men det är inte vilken honung som helst. Det är farmors dunderhonung. Och när han har ätit av den blir han världens starkaste björn. Varje morgon klockan åtta tittar han sedan upp mot Höga berget. Där uppe bor farmor och katten Jansson- De vet att Bamse kikar och precis klockan åtta vinkar de till honom. Sedan brukar Bamse kika ner i skogen för att se om vargen har något rackartyg för sig. Vargen tycker inte om att Bamse kallar honom för rackare. Jag är en mycket snäll varg, men jag kan väl inte hjälpa att jag är så påhittig, sa han en gång. Om du är en snäll varg förstår jag inte varför du bara hittar på rackarsaker, sa Bamse. Bara en varg, förstår, en varg, svarade vargen och gick sin väg. Den morgonen när den här berättelsen började verkade allt lugnt och stilla i skogen. Inga rackartyg på gång, sa Bamse till sitt tama bisurre. Men där tog han fel. Efter sin morgonhonung gick Bamse för att hälsa på lille skutt. På vägen mötte han familjen Kvack. Synd att man inte kan blunda med öronen, tänkte Bamse, för kvackarna tjattrar alltid så ruskigt. Deras bil hade kört i diket, så just nu chattrade de värre än någonsin. Du kör alltid för fort, chattrade mamma Kvack. Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, chattrade pappa Kvack. En bärgningsbil, en bärgningsbil, en bärgningsbil, chattrade bror Kvack. Det behövs inte, det behövs inte. Här kommer Bamse, Bamse, Bamse, tjattrade syster Kvack. Bamse lyfte upp deras bil. Det är en enkel sak för världens starkaste björn. Fackarna tjattrade. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, och Bamse skyndade vidare. Man vill gärna ha örnen kvar ett tag till, sa han till sig själv. Lille Skutt bor i husstubben. Det är inte alltid så lätt att vara en liten kanin här i världen, men ingen skuttar så fort som han, så han springer från det mesta. Han arbetade i sitt morotsland när Bamse kom. God morgon, lille skutt. Har du sett Skalman idag? Ja, sa lille skutt. Där kommer han. Och där kom Skalman i sin självgående skottkära. Skalman bor i det konstigaste huset, förstås. Många säger att han själv är konstigare än konstigast, knasigare än knasigast och knäppare än knäppigast. Skalman bryr sig inte så mycket om det. Han bryr sig inte så mycket om någonting utom sina uppfinningar. Som den här självgående skottkäran till exempel. Eller rullgardinen som automatiskt åker ner om någon försöker kika in genom hans fönster. Eller hans fantastiska bil. Du har kanske hört hur det gick när vargen stal glasspingis kiosk och åkte bort med den. Just då hade Skalman konstruerat sin bil som alla kallade den skrälligaste av alla skrälliga skrällen. Vargen höll på att skratta sig fördärvad när han såg att Bamså, Skalman och Lille Skutt förföljde honom i den. Men han skrattade inte när han märkte att bilen hade gett motor och både kunde flyga och åka under vattnet. Så att den gången misslyckades Vargens spratt och glasspingis fick tillbaka sin tjosk. Själv anser Skalman att mat och sovklockan är den bästa uppfinningen. Den ringer när det är dags att äta frukost, att sova frukost, sova före lunch, äta lunch, sova efter lunch, ta en eftermiddagslur, sova före middagen, äta middag, sova efter middagen. Eta kvällsmat. Sova natt. Skalman har alltid klockan innanför skalet. Där har han alla möjliga saker och lite till. Utom lokomotiv och atlantångare. Hej Skalman! Någon ny uppfinning på gång? Frågar Bamse. Innan Skalman hann svara ringde klockan. Det var tid för en av alla sovtiderna. Skalman somnade bums. Och när han sover kan ingenting väcka honom. Det vet Bamse och Lilleskutt. Det vet också vargen som kikade fram mellan buskarna och flinade glatt. Han är bara glad när det är rackartyg på gång. Och det var det nu. Fröken Lo hade en massa godis i sin affär. Om jag hade mycket pengar så skulle jag köpa en hel säck med godis och äta upp på en enda dag tänkte vargen men han hade inte så mycket pengar och det var all tur för honom tänka sig att äta en hel säck med godis på en enda dag stackars tänder och stackars mage men vargen är en riktig gluff, gluff och han tänkte inte på tänderna och magen han tänkte så här skal man sover och Bamse pratar med lille skutt nu är rätta stunden att sätta min plan i verket Först smög han iväg till skalmans bil med en skiftnyckel och gjorde något med hjulen. Ingen såg vad. Sedan band han en trasa för ansiktet och klev in i gott affär. Upp med tassarna, ropade han och pekade på fröken Lo med en knallpulverpistol. Han hade ingen riktig pistol men det trodde fröken Lo att det var. Hon var så förskräckt, den stackaren. Bargen packade en säck full med godis, slängde in den i sin bil och körde iväg med full fart. Nu far jag upp i bergen och har kalas alldeles för mig själv, tänkte han belåtet. Och ingen vet att det var jag. Men lite dum i allt vargen. Det är klart att Dröken Lo kände igen honom, fastän han hade en trasa för ansiktet. Vargen har rånat min affär, vargen har rånat min affär, skrek hon så att det hördes lång väg. Det hördes ända till Bamse. V vakna, skalman, vi behöver din bil, ropar Bamse. Tjänar inget till, sa lille skutt. Hundra basuder och tusen trummor kan inte väcka honom för han vaknar av sig själv. Du får säkert låna bilen ändå. Säkert, sa Bamse. Kom, så ger vi oss iväg. Vi? Varför ska jag med? undrar Lille Skutt. Ja, jag är ju bara rädd. Någon ska vara det också, sa Bamse. Men Lille Skutt föredrog att stanna hemma. Bamse vevade igång den märkliga bilen. Såg någon vart vargen for? frågade han. Upp mot utflyktsberget, sa Nasser Neuf. Då ska han snart vara fast, sa Bamse och for iväg som en raket. Hej Bamse! Bamse ordnar allt, hojtade de efter honom. Men lille skutt hojtade inte. Han hade upptäckt något ruskigt. På marken låg fyra muttrar. Oj, oj, oj, klagar han och hoppar upp och ner. Vad är det med dig, undrar Ekkurre. Har du ont i någonting? Nej då, men titta, gnällde lille skutt och pekade på muttrarna. Är det något fel på dem, frågade Nassenöf. Och –Om de ligger på marken är det väldigt fel, sa lille skutt. –Det är de som ska hålla fast hjulen. När bilen får upp farten och åker hjulen av och, och Bamse... –Oj, oj, oj, oj, oj! hur ska vi varna Bamse, sa Ekurre. Ingen svarade, för ingen visste. Skalmans bil ökade och ökade farten. På de smala bergvägarna närmade den sig snabbt vargens bil. Vargen såg Bamse komma, men han skrattade bara. Ta mig, om du kan, ropade han. Det tyckte Bamse var konstigt och han tänkte, vargen borde vara rädd, för vi har kört i fatt honom tidigare med Skalmans bil. Men han skrattar och verkar dummare än tåget. Är han är ganska listig och... Pff, krasch! Bamse avbröts häftigt i sina funderingar. Vargens uträkning var riktig. Där lossnade ett hjul på skalmans bil. Och så ett till. Bamse försökte styra, men det gick inte. Bilen flög av vägen och utför ett flera hundra meter djupt stup. Vargen sjöng triumferande för farväl för sista gång nu sjunger jag en avskedsång För fast du är så stark som få så flyga kan du ej ändå Nej, Bamse kan inte flyga Men han visste att bilen hade vingar som gick att fälla ut Och man bara kunde hitta knappen som man skulle trycka på Men det kunde han inte Skalman hade vaknat och tittade liksom de andra upp mot utsiktsberget. «Jag vill inte se Bamse slå ihjäl sig», sa Lille Skutt och satte händerna för ögonen. «Nej, det vill inte jag heller», sa Skalman och tittade. «Bamse vet nog inte hur man fäller ut vingarna», gnällde Lille Skutt. Nej, «Det behöver han inte veta», sa Skalman. De fälls ut automatiskt när bilen faller. Och min san! Där kom de ut på sidorna och bilen flög som ett flygplag. Nu var jakten snart slut. Den infångade vargen försökte att smita men Bamse höll honom i svansen. Du vet att jag är världens starkaste björn, sa Bamse. Ja, – Och du är världens snällaste björn också, så, så slå mig inte, knällde vargen. – Nej, jag slås aldrig, sa Bamse. Jag ska... – Tack, tack, tack. Tusen tack, sa vargen. – Avbryt mig inte, sa Bamse. – Jag slår ingen, men jag ska kasta dig några hundra meter upp i luften, så får marken slå dig när du kommer ner. – Näe, men då slår jag ihjäl mig, sa vargen. Hur kan du vara så elak? Du var väl också ganska elak när du lät mig och bilen störta ner i avgrunden, sa Bamse. Ja, det är väl skillnad, sa vargen. Ja, det är skillnad, sa Bamse och slängde iväg vargen 400 meter upp i luften. Det gör bara världens starkaste björn. Jag dör, jag dör, skrek vargen. Du är inte död än, sa Bamse och tog emot honom när han kom ner. Det gör bara världens snällaste björn. Vargen vinglade hemåt på darriga ben. Jag ska, jag ska aldrig vara elak mer, försäkrade han. Aldrig, aldrig, aldrig, aldrig på, på en hel vecka. Skatper man och så bloken är sitt alarm och sen så klart smart jag en fin vi apparat sin tändings biblio i med en bitt arm. Och da hit på det ska du. Fantastisk Hej, hej, hej Fantastisk Skalman, vad är det där? En som kul macka per Juste, hur funkar den? Jo, en klocka Vi ser det, men hörre, den ser konstig ut Nu ringer no klockan om en minut Ja, men, hej, så säg, vad kallar man då ö? En som ja, sovklocka, fantastisk. Ja, så vet man om man ska äta och Så praktiskt. Och när man ska sova, kanske? Ja, faktisk. Vilken jättefiffý ide, skal man helt fantastisk. Fantastisk! Og man ska sova, kanské? Ja, faktisk! Kulta na na! Just om jag händer no tak! Ja, ráks at somna! Somna! Mitt på dag, kan man sova då? Ja, men var! Men var? Här utomu! Ja somna, det er fast slagen er ljus! Bara vips! Sådär! Vi körde ešten, så som ja, här och... Hej du! Vakna Skalman, ska du sova nu? Vi är ju inte klara med sången än! Fantastisk! Fantastisk! Och sen blôr så snabbt På en klocksignal Ja, ja som vi Och så hymna allt. Och när blir Då det middag mitt på dagen Eller blir då på utspridda mål När du får lust Eller vänta nu Det sa du just Ja, fantastiskt Verkligen Så praktiskt Den där mat och gjort klockan Ja, faktiskt. Vänta lite Ska du äta nu? Hörri du Och sen när han har vaknat så går det någon minut. Sen ringer väckarklockan som ser så lust ut och vips ut från skalet en macka eller två. Matsen sömn Matsen sömn. Det är smart men fantastisk fantastiskt. Fantastiskt. Fantastiskt.